Він, так поки що здається батькові, скоріше залишиться без роботи, ніж продасть себе, висловлюючись популярно, за шматок гнилої ковбаси. А проте його чесність і стійкість все ж таки буде у прямо пропорціональному відношенні до того, як довго зможе достачати йому батько на сніданок каву з булкою, посмакованою маслом. А коли батька не стане, тоді його синами заопікуються ті, що пишуть сьогодні у шовіністичній пресі. Прагнемо якнайбільше русинів, людей, які мають руську кров у жилах, бачити поляками, людьми, які без застережень почуватимуться членами нашого народу. Не будемо утруднювати їм доступу до ніякої акції, до ніякого терену польської національної праці – коли вони самі зголосяться до нас. А вони зголосяться. При розумній політиці нашого уряду їх прижене до нас голодний живіт і босі ноги. Невже ж колись і його синів зажене у табір ренегатів голодний живіт і босі ноги? Невже ж і його хлопці могли б стати перевертнями, які, аби відвернути від себе підозру нещирості, будуть з черемнішою зненавистю поплюжити все рідне. «Це неможливе», – сказав голос. «В нашому роді не було ренегатів». Орест Білинський розгублено повів очима по столу і погляд його спинився на синьому, нерозпочатаному ще конверті. Лист на зворотному боці не мав адвокатської печатки. Виходило, що його надіслав Орестові Білинському не оборонець ворожої сторони. Орест Білинський ножиком розрізав конверт і прочитав Вельми шановний пане меценасе, ініціативна група людей, яким не байдуже майбутнє українського народу, його селянина, робітника і інтелігента-трударя вирішила видавати газету що ставитиме собі за завдання політичне усвідомлення мас та консолідацію людей доброї волі. Звертаємося до вас з проханням співпрацювати в нашій газеті. Просимо при нагоді завітати до нашої редакції з метою обговорення конкретних питань, зв'язаних з вашим співробітництвом в нашій газеті. Редакція задумує вести рубрику «Правничі поради». Ваші юридичні знання разом з довголітньою адвокатською практикою зможуть бути надзвичайно цінними для запланованої нами рубрики. З пошаною – підпис нечіткий. Прізвище автора листа і так не сказало б Орестові Білинському нічого. Це міг би сказати і про загальний зміст листа, якби не одне словечко, а саме – Інтелігент Трудар В той час слово це служило за гасло Яке якщо і не давало точного означення То бодай вказувало напрям лівий Орест Білинський відкинувся спиною на бильце фотеля Піддавшись цілковито відпруженню м'язів Куди-куди йому вже до лівого крила тепер Коли у молодості не знайшов у собі досить рішучості і цивільної відваги порватись з традиціями. Минулася підвечіркова пора, закінчилася перерва у праці, треба було братись за поточну роботу. А він і далі сидів на півлежма у фотелі, кружляючи думками довкола листа незнайомого автора. Йому цікаво було знати, чи багато з нашівських інтелігентів отримало листа подібного змісту. Якщо багато, то нема про що думати. Але якщо він, маловідомий ще на ґрунті нашівщини адвокат, опинився в числі вибраних, то є над чим поміскувати. Трударі. Ідея інтернаціоналізму. Пробі. Та ж він, Орест Білинський, у молодості теж марив про велике братерство поміж народами в ідеалістичному суспільстві. Перечитав ще раз листа. Стривайте, стривайте. Політичне усвідомлення мас та консолідація людей доброї волі. Хто його знає? А може цього у теперішню хвилю найбільш потрібно народові? Може саме інтернаціоналізм і є тим ключем, який зможе відкрити його синам двері у широкий вільний світ, де місце у суспільстві не визначається їхньою національною належністю чи соціальним походженням, а особистими заслугами. Думка про запросине до редакції держалась Ореста Білинського і тоді, коли після роботи і вечірнього чаю вийшов пройтися перед сном. Ні, не мав певності, як правильніше поступити. Зігнорувати лист, тобто зовсім не появлятися в редакції – чи показатись і заявити, що він стоїть осторонь всякої політики і тому не може співпрацювати в газеті, яка далека від його теперішніх консервативних поглядів. Але хто сказав, що у нього консервативні погляди? Самі погляди в нього може і прогресивні, та біда в тому, що це не переконання, а чисто філософська, Абсолютно далека від практики життя – абстракція. Проте на другий день, супереч всім своїм вчорашнім роздумам, Орест Білинський таки вибрався до редакції ще не існуючої газети. Був, треба признатись, трохи заскочений, коли по вказаній адресі зустрів його «Інтелігент». Професія адвоката зробила його око зірким, коли йшлося про визначення класової приналежності а чи професії людини. Ореста Білинського з першого погляду прихильно настроїв до себе той худорлявий, старанно причесаний, у бездоганно скроєному костюмі, з вузьким обличчям мислителя чоловік. Орест Білинський любив педантизм в одязі інших. Хоч сам не встигав у цьому. Вітаючи гостя без провінційної багатомовності, редактор на самому вступі сказав Я чекав вас, пане меценасе, був майже певний, що ви зайдете. Цікаво, бо я, завагався чи сказати по щирості, ще вчора не був у цьому певний. Ми б хотіли довкола нашої газети об'єднати всіх людей доброї волі. Писати про це в листі було б недоцільним. Але ви ж напевно знаєте. Редактор зробив паузу, що дуже активно організується антифашистський фронт. Під прапором, підказав Орест Білинський, не докінчуючи думки. Серце його калатнуло ритмічно під прапором боротьби з фашизмом. Вважаю, програма досить ясна. Для вас так. Орест Білинський якось примостився незручно в кріслі, і це частково також діяло йому на нерви. Бо ви без сумніву, знаєте, чого хочете. Але крісло знову заскрипіло: Погодьтесь зі мною. Власне, під цим плащиком боротьби з фашизмом скривається чимало всяких опортуністичних угруповань. Так що, пробачте, для пересічної людини це ще не досить ясна програма. Відчув на собі проникливий погляд редактора, але навмисне вдавав, ніби не помічає цього. «Ви не помиляєтесь», – сказав там той нарешті. «Наша газета буде пролетарською», хоч і замаскованого, революційного напрямку. «Ви хотіли, щоб я це сказав?» «Так», – кивнув головою Орест Білинський. «Так». «А тепер я вас запитаю. Ви тут людина зовсім нова. Щойно тепер усвідомив собі, що при знайомленні там той не назвав свого прізвища». «Ви знаєте, пане редакторе, як наші патріоти дивляться на співробітництво у всяких революційних, у всякому разі лівих органах. Знаю, як буржуа дивляться на ці речі. А патріоти? Кого ви маєте на думці, пане меценасе? Орест Білинський відчув неприємне враження від того, що його співробітник глузує злегка з нього. Можливо, ви боїтеся, що скомпрометуєте себе в очах своїх клієнтів і вони перейдуть до вашого конкурента? Якщо він зараз не відпарирує належно, то в редактора зародяться підстави припускати, що має справи з обмеженою людиною, дарма що адвокатом по професії. Та ось він знайшов уже, що саме відповісти. Видно, пане редакторе, ви дуже нова людина в цих околицях. Немає, пробує посміхнутися Орест Білинський. Перевівся клієнт з такими твердими принципами, як ви думаєте. Добрий адвокат той, котрий виграє справу. Я якраз не думав про клієнта. Редактор, вичікуючи, нахилився до нього. Орест Білинський переждав хвилину, а потім спитав про інше. Я хотів би знати, пане редакторе, що саме спонукало вас написати до мене. Ви мусили поінформуватись перед тим щодо моєї особи. Тож, напевне, знаєте, що я давно ухилився від політично-громадського життя. А щодо статей на юридичні теми, я, прошу пробачення, не вірю, щоб ви цього не знали». Такі статті для газети може достачати кожний перший ліпший правник. Редактор доброзичливо притакує словам Ореста Білинського, хоч ледь-ледь схопна лукава посмішечка не сходить з його худорлявого лиця. Орест Білинський волів бачити навпроти своїх очей обличчя більш читабельне. «Ви маєте рацію, пане меценасе», Бо за освітою я юрист. Я буду. Його обличчя раптом прибрало суворо поважний вираз. З вами щирий. Нам потрібні імена чесних, ані громадсько, ані політично нескомпрометованих людей, за якими пішли б ті, що сьогодні ще вагаються нам потрібні імена. Імена? Беззвучно повторив Орест Білинський. «Імена? А чи знаєте ви, пане редактору, що ім'я, як ви кажете, нескомпрометоване ім'я? Це єдине, що ще мені залишилось?» «Чи це вотум недовір'я?» Мав це бути жарт з боку тамтого, але Орест Білинський вловив у цьому ще й нотку неповаги до своєї особи, коли не сказати «погорди». Не дивувався редакторові, але було йому прикро за ще одну несправедливість. Був глибоко переконаний, що не заслуговує на неї. «Ви думаєте про мене, що я типовий галицький інтелігент?» «Так», – оживився редактор, – «ви вгадали. Я так і думаю про вас. Тепер мені ясно, чому Жовтнева революція знайшла такий слабкий відгук, серед галицької інтелігенції взагалі. Можливо, ви маєте рацію. Але це непритаманна, хочу сказати, невроджена наша хиба. Надто багато разів підводили нас впродовж усієї нашої історії, і тому ми стали обережні. Там той вийняв портсигар, простягаючи його відкритим Орестові Белинському, сказав «Прошу!» Мене більше заспокоює сам рефлекс приготування сигарети. «Я радий, що познайомився з вами, пане меценасе, і вдячний, що ви вважали за відповідне зайти. Це вже щось значить!» «Тепер самі бачите!» Знову зійшов на жартівливий тон. «Як важко нам ламати за скорузлий ґрунт! А що вже про інше говорити?» А нам треба звикати думати державними категоріями. Воз'єднана Україна, пане меценасе, сьогодні вже не міф, а реальна можливість. Він має стопроцентну рацію, думає Орест Білинський. Наша ментальність мусить звикати до самого поняття «своя держава». Поза тим, це поняття поки що невід'ємне від елемента бюрократичної махини, податків, не завжди вигідних індивідуумам адміністративних розпоряджень та обмежень, включно до права замикати в тюрму. Отже, не про державу як махину, думає в цій хвилі Орест Білинський, а про її вищу Наче видистольовано суспільну надсвідомість, державність, без якої сучасна цивілізована людина не може почувати себе повноцінною. Своя держава? Ні, старий. ес шен гевезен Це було б загарно з німецької. Це неможливе, у всякому разі за його життя не здійсними. А сини, нова політична концепція охоронила б їх, напевно, перед конечністю ренегатства і людського опідлення. Проте волів зберегти обережність. Я подумаю, сказав не дуже рішуче. Ви зрозумієте мене. Познайомлюся з вашою газетою, це ж означав би перелом в моїм дотеперішньому світогляді. А в моєму віці, самі розумієте, взагалі такі речі не вирішують на скору руку. Я вас прекрасно розумію. Можете повірити мені. Редактор потис йому сильно, значуще, руку. Знайшовшись поза впливом тієї людини на вулиці, Орест Білинський спіткнувся об думку, наче об конкретний предмет Стривай! Чоловік, з яким він говорив, не редактор, а газеті не потрібні правничі поради. Йому просто треба було дізнатись, як і що думають такі, як він, Орест Білинський. І, наче страхуючись перед закидом, який хтось колись міг би йому зробити, сказав собі, «Щоб там не вийшло, то я одне тільки знаю. Керувала мною найкраща воля – і діяв я в найліпшій вірі. Як прийде весна, сказав север котрогось морозного дня, я поведу тебе у березовий гай на проліски. А я не хочу пролісків. Вони без запаху і такі бліді, анемічні, а брендуші пахучі і голубі. Кажу собі, що голубий – Мусить походити від блакитно-сірого забарвлення голубів І скоряюсь Як прийде весна, підемо в березове Точити сік з берези Ні, каже Север, не будемо ранити берези Так часто забуваю, що він лікар Заберемо з собою кольорові олівці І будемо ловити перші барви весни на папір Як буде весна «Як прийде весна? Скільки ми собі обіцяли на весняний час? А тепер, коли бринять уже берези і рожевіють броньки на вільхах, ходить мій хлопець з опущеними плечима, сумний чогось, а мені теж нелегко. Зоня щовечора дорікає мені севером. Компрометуєш себе тільки і ганьбиш цілу родину». І чого ти волочишся з ним десь на полях? Я сама якось бачила, як він чистив пальто від болота, може, з годину. Сиділи ви на тому пальті чи лежали? Що я можу на те відповісти? І сиділи, і лежали. Север говорив мені про якогось французького художника. Гоген, чи як там він називається? Що той у своїй творчості користується лише основними кольорами. Ми з севером лежали горілиць і намагались дивитись на світ крізь окуляри Гогена. Спочатку це виходило. Небо було синє, лан з озиминою зелений, але ліс майорів чимось фіолетово-сірим, і тут наш Гоген терпів поразку. Зоня вживає для визначення наших прогулянок такі вирази, як «тягатись», «волочитись» і паралізує ними всю мою добру волю виправдати себе і його. Мовчу. Тоді Зоня, яка гадає, що має право до цього, починає добиратись до мене з іншого боку. Чи він має хоч серйозні наміри щодо тебе? Чи казав він тобі щось про одруження? Господи, чи про такі речі треба говорити? Чи вони не розуміються самі собою там, де двоє любляться? Звичайно, ми колись поберемось, мурмочу з мукою Може, нарешті перестане сестра шпигати мене? Е, то ти так думаєш, так кожна дівчина гадає Але чи освідчився він тобі? І коли він гадає з мамою або зо мною? Чи чув, хто таке? Север має з нею про мене говорити. Поговорити? Мені робиться смішно. Не розумію, наприклад, слова «освідчитись». Не вживають його тепер. Випало з сучасного словничка закоханих. Молоді любляться, розлучаються. Іноді, але тепер це стало дуже рідким явищем, одружуються. І все те відбувається якось природно. Зоня сердиться. Не розумієш, що значить освідчитись комусь? Казав тобі, що тебе любить. Червонію не від сорому, а з гордощів за свого хлопця. Не сказав мені цього. Був такий чуйний, що не говорив про ці справи. Як то, не просив твоєї руки? Не витримаю і сміюся вголос «Чого ти по дурному регочешся? кричить на мене Зоня «Ну і як же не сміятися? Де ж ти бачила, щоб тепер чоловік аж просив у таких справах?» «Ну, коли так», – сіпає Зоня головою, мов молодий лошак «То я з ним сама поговорю» «На коліна ладна я впасти перед нею?» щоб тільки одмовити її від цього наміру. Брешу, що сама переконаю Севера, аби поговорив з мамою. Такі сцени в нашому домі, на жаль, відбуваються щовечора і погано впливають на мій настрій. Це помітив і Север. Ти чогось сумна, мишко. Бо цей світ іноді якийсь такий дурнуватий, кажу. Бере мене в обійми Замість підтримати мене Сам шукає захисту в мене Мишко, Мишко Ти повинна завжди бути веселою Бо вся твоя міць у тому Що ти маєш таку широку віру Це трохи недоладно сказано Але воно так Саме широка та твоя віра Може його правда Мій смуток, видно, не такий глибокий, коли від якогось часу сняться мені безнастанно зелені луки, зацятковані кульбабою, а по тих луках походжають дивні, на високих ногах, строкаті птахи, і кожен птах – окрема пісня. Север таке сказав про мої сни. «То твоя велика життєвість так виявляє себе». Я хочу, щоб Север оженився на мені. Іноді думаю, хоч стараюсь не допускати таких думок, негідних нашого кохання, що було б вигідно вийти заміж так, як Катерина, за лікаря. Хотіла, аби Север оженився на мені ще й тому, що мала б змогу в день і вночі бути вкупі з ним. Буквально... Лічила б кожний новий срібний волосок на коханій голові Буває й таке, що відчуваю страх перед одруженням навіть севером Зоня, як вчула, що ми будемо переходити на іншу квартиру, відразу наїжилась Прошу дуже, можете про мене переходити й на село, чому ні, буває й таке але ніхто мене не приневолить жити десь на передмісті, де немає ні тротуару, ні каналізації. «А де ж будеш жити?» – наївно спитала мама. Зоня закопилила губу. Богу дякувати за роблю. і мені вистачить, аби найняти якусь пристойну кімнату з лазничкою і доступом до кухні». «Як?» – жахнулась мама – «Ти пішла б жити на гарсон'єрку?» «Холосяцьку кімнату!» «Ти дівчина!» «А що ж люди на це сказали б?» Зоня засміялась байдуже. «Ті люди, що засуджують такі факти, не належать до мого оточення. І не думаю прислухатись до того, що вони скажуть на це. А в моєму оточенні – Такі явища повсякденні. «А яке оте твоє оточення?» – запитала я, бо почала вже мене дратувати подвійна моральна бухгалтерія моєї сестрички. Зміряла поглядом мене від голови до п'ят. «Моє оточення – службовці. Трудова прогресивна інтелігенція, а не такі сибарити, як ти, наприклад». От що таке моє оточення? Чи варто ще сперечатись? Гадаю, що ні. Особисто я рада і не рада від того, що переходимо на іншу квартиру. Рада тому, що нарешті зможемо бути тим, чим є, а не пнутися до тих, якими ми перестали бути. Будемо собі звичайними, незаможними дівчатками, які... Незважаючи що освіта дає їм право на іншу працю, мусять фізично заробляти на свій прожиток, як десятки, сотні, а може навіть мільйони нам подібних. Вважаю, що це краще, ніж бути безробітним інтелігентом. Не рада я тому, що змушена буду розлучитись з севером. Певніше втратити нагоду бачити його так часто. А втім, хто його знає? Може, така формальна розлука піде лише на користь нашому коханню? Наперед нічого не можна знати. Перед такою перспективою Север теж починає думати про нове мешкання. «Чи ти вже знайшов собі квартиру?» «В моєму запитанні більше охоти допомогти, ніж цікавості?» «Так, власне, так». «Та що ти кажеш? Цікаво, в кого?» Бачу, як важко йому говорити про цю справу. «Я найняв ціле мешкання. Три кімнати, кабінет, прийомна. Чому не радію від такої звістки? Чому ти, – кажуть люди, – дурне, а яке чутливе, а яке обережне серце?» Не хочеш підстрибувати від шаленої радості, не хочеш умлівати від надії, що мій королевич готує дім на мій прийом. Север теж мовчить. Дивиться кудись набік, і я бачу муку на його обличчі. Пригортаюсь щільніше до його плеча і не знаю маю співчувати, чи прагнути цього дару для себе раптом стає мені якось усе трагічно відомим, ясним, навіть логічним. «Ти одружуєшся?» Чи то стверджую, чи то питаю, і навіть сама собі дивуюсь, що не плачу при тому. Може, навіть була таке мить, не дуже болію. Север круто зупинився. Обертається до мене, бере моє обличчя у своїй долоні, дивиться довго на мене, потім цілує в обвітренні березневим вітром губи побожно і безпристрасно, мов ікону. Я тебе кохаю, і тільки тебе, і це моя єдина правда. До цього моменту, здається, була в мене ще якась надія, а тепер до неминучості, яку я відчула від першого разу, Долучається ще томлива безнадійність його і мого становища. Вагаюсь, б'юсь між двома почуттями. Якийсь внутрішній, необґрунтований дійсністю голос нашіптує мені, що ця людина каже правду. Ніби тільки тепер могла помітити, що маю поперед собою слабовільну людину, яка захопилася мною в силу контрасту характерів, Бо в моєму світі все можливо, все можна здобувати, навіть зірку з неба дістати. І що б там не сталося, цій бідній людині належить передусім співчуття від мене.